Kapittel 42 Se, min tjener, som jeg har et fast grep om. Min utvalgte, som min sjel har godkjent. Jeg har lagt min ånd ham. Rett skal han bringe ut til nasjonene. Han skal ikke rope eller heve sin røst, og på gaten skal han ikke la sin røst bli hørt. Intet knekket siv skal han knuse, og en svagt lysende linveke skal han ikke slokke. I samtferdighet skal han føre retten fram. Han skal ikke bli svak eller bli knekket før han får innført rett på jorden. Og på hans lov skal øynene fortsette å vente. Dette er vad den sanne Gud Jehova har sagt, himmelene skaper, og den store som spenner dem ut, han som brer ut jorden og den skrøde, han som gir pust til folket på den, og ånd til dem som vandrer på den. «Jeg, Jehova, har kalt deg i rettferdighet, og jeg griper din hånd, og jeg skal verne dig og gi deg som en pakt for folket, som et lys for nasjonene, for at du skal åpne de blinde øynene, føre fangen ut av fangehulle, føre dem som sitter i mørket ut av vareteksthuset. Jeg er Jehova, det er mitt navn, og min herlighet skal jeg ikke gi til noen annen.» Heller ikke min lovprisning til utskårende bilder. I første ting. Se, de er kommet. Men nye ting forkynner jeg nå. Før de begynner å spire fram, la jeg dere høre om dem. Syng for Jehova en ny sang. Hans pris fra jordens ytterste ende. Dere som drar ned til havet og til som fyller det. Dere øyer og dere som bor på dem. La ødemarken og den spyer heve sin røst. De som Kedar bor i. La dem som bor på den steile klippen rope av glede. La folk rope høyt fra toppen av fjellene. La dem tilskrive Jehova herlighet, og la dem forkynne hans pris på øyene. Som en veldig mann skal Jehova selv dra ut. Som en kriger skal han vekke nidkjærhet. Han skal rope, ja, han skal utstøte et krigsrop. Han skal vise seg mektigere enn sine fiender. «Jeg har tid i lang tid. Jeg forble taus. Jeg fortsatte å vise selvkontroll. Lik en fødende kvinne skal jeg stønne, gispe og snappe etter luft, alt på en gang. Jeg skal herje fjell og høyder, og alle deres planter skal jeg la tørke bort. Og jeg vil forvandre elver til øyer, og sivgrode dammer skal jeg tørke ut. Og jeg vil la de blinde vandre på en vei som de ikke har kjent.» På en som de ikke har kjent, skal jeg la dem gå. Jeg ska forvandle et mørkt sted foran dem til lys, og ulent terreng til slett land. Dette er de ting som jeg vil gjøre for dem, og jeg vil ikke forlate dem. De må vike tilbake. De kommer i høy grad til å bli til skamme, de som setter sin lit til det utskårende bilde. de som sier til et støpt bilde, dere er våre guder. Hør dere døve. Og løft blikket for å se dere blinde. Hvem er blind, om ikke min tjener? Og hvem er døv, som mitt sendebud, som jeg sender? Hvem er blind, som den som lønnes? Eller blind, som Jehovas tjener? Det var mange ting å se, men du fortsatte ikke å jakt. Det var noe å åpne ørene for, men du fortsatte ikke å lytte. Jehova selv har for sin rettferdighetsskyld funnet behag i å gjøre loven stor og majestetisk. Men det er et folk som en har røvet fra og plyndret. De er alle fanget i hullene, og i varetektshusene har de vært holdt skjult. De er blitt til rov, og det er ingen befrir. Til bytte, og det er ingen som sier «gi tilbake». Hvem blant dere vil lytte til dette? Hvem vil gi akt og høre for framtiden? Hvem har overgitt Jakob til plundring og Israel til røverne? Er det ikke Jehova, han som vi har syndet mot, og hvis veier de ikke ville vandre på, og hvis lov de ikke lytte til? Derfor fortsatte han å utøse voldsom harme, sin vrede og krigens styrke over ham. Og den fortsatte å fortære ham rundt omkring, men han ga ikke akt. Og den fortsatte å flamme opp mot ham, men han la seg ikke noe på hjertet.